Geselskap oor die veranderende Wellington Toe ek kon gekry het om met die plaaslijke inwoner van Wellington gesels, was ek nieuwsgierig oor sy story. Ek het nog een vrou om terug te dink aan sy kinderjare. Sy gesig het vir een oomblik die oorvloed van herinneringe weerspeel, toe hy vir my begin vertel het. Wellington was heeltemaal anders toe ek ek kind was, het hy begin. Ek en daar die dorp rustig was, een plek waar mens mekaar geken het, waar hy naar die berge kon klim en hier die hele dorp kon sien. Dit het nie te veel gebouwe gehad nie, net oop land en berge. Sy stem het die biedie nou verlange geklink, toe hy die rustigheid van daar die doel beskryf het. Dit was een wereld waar mense mekaar gediere gesien het, mense wat mekaar gegroet het in die strate. Ek het om gevra hoe die dorp oor die jaren verander het, en hoe die veranderinge hom as een volvassen man beinvloed het. Die dorp het gegroe, ja het hy gesê, maar nie net in die sin van nieuwe gebouwe nie, die mense het veranderd. Ek ontdou hoe daar eers net een paar winkels was, nou is door sommige groot winkelcentrums. Ek dink die grootste verandering is die hoeveelheid mense waar die atmosfeer heeltemaal verander het. Maar het was nie net die verandering wat hom geplooid nie. Jy sien daar het die tijd gekom toe die veiligheid wat ons gehad het begin verdwaan het. Ons het in die veld gespeel sonder om ooit bekommerd te wees waar enige gevaar. Dit was nie so'n plek waar jy buiten kon wees en vrylik beweeg nie. Ek ontdou die daad tot... Toe jy jou, jou fiets in die straat kon los en niemand sou dit vat nie, dit het begin verander toe mense van buiten gekom het. Die dorp het sy karakter begin verloor. Die mense het verander, maar nie net die nieuwis nie. Die, nie nie. die ou mense het ook begin beweeg na ander plekke. En die dorp het meer meere dorpje geword, mindere gemeenskap. Maar het was nie net die negatieve veranderinge wat daar gepraat het nie. Jy sien net meer mense, met meer mense het door nieuwe idees gekom. Nieuwe mense wat dinge anders sien en wil bouw. Dit was nie net die gebouwe nie, dit was die mense wat mekaar begin ondersteen het. Hy het ook verwijs na die gemeenskap wat begin focus het op die bouw van gemeenskapsinitiative. Die mense wat nou hier is doen ongelooflike werk, hulle werk saam om Wellington op een beter pad te kry. Dit is nie alles verloor nie. To so ek omvrouwe hy die toekomst van Wellington sien, het hy een tykje stilgeblei oor sy antwoord. Ek sien die dorp wat ek geken het, wat ook gegroeid het, en ek sien hier die mense die pad voor hem toe laai. Ja, die dorp het verander, maar die se gees, is steeds die selfde. Dit is die gees waar die doops rechte karakter bepaal het.